Хіба що він приземлиться на їхні голови? Незабаром ліс обірвався, і перед очима розіслалися луки чи вирубка. Враз ніби посвітлішало, небо розлилося у глибів шир, і з нього дивились на мене вже сотні і тисячі зірок. Відчукую велику ведменицю, щоб потім знайти полярну зорю і зорієнтуватись. Однак жаданих семи зірок нема. Здогадатись неважко. Вони за моєю спиною затулені високими соснами. Придивляюсь до крайнього дерева, що як розвідник вискочило з лісу на луки. Воно нахилене на південь, куди тягнуться його віти, звідки сяє сонце. Тепер я вже знав, що все пересікало лісовий масив з північного сходу на південний захід, що німецькі автомашини прямували з фронту від Риги до Курлянського міста Кулдеги, поблизу якого ми мали приземлитись. Тож німці їхали в центр півострова, а не на фронт. Та від цього мені не легше. Знову в голову вдерлась думка. А якщо Тайда злякалася? і не покинуло літак. У такому разі їх чотирьох, ДБ-3 повіз назад на аеродром. Знайти б хоча кудрявого. Я обходив навколо берізки, на якій приземлився, з годину півтори на відстань у дві-три сотні кроків. Не став переходити лише шосе, що виблискувало якось вороже, мов велетенське лезо шаблюки, якою був розсічений навпіл лісовий масив. Уже стомився. і спочити я сів під сосною, що ніби вийшла на луки, як розвідниця оттої тисячі дерев. Звідси добре видно. Може, хто з наших проходитиме оцими луками, а чи по краю лісу? Гуркіт моторів на шосе вщух стихли і постріли. Вгомонилися і люди, що десь кричали на хуторах. Було вже за північ. Такого ще не бувало, щоб за три години після приземлення я так і не зустрів нікого із своїх. Та думати про погане не хотілося. Обіпершись обтовстий стовбур сосни, я простягнув, щоб відпочили відчуваючи, що душить і молює біля щиколоток. «Ще б не моляло! Ми ж перев'язуємо парашутними стропами передки, аби що б не позлітали, коли падаєш з літака і сторч головою. Перев'язав і я туго, і вже забув за клопотами про це». Раптом віддалік пролунав глухий стукіт об дерева. І я підвівся і гукнув. «Ти?» Чомусь був певен у тому, що першого зустріну тільки командира. Так і сталося. Це був кудрявий. «Я, Галко, здравствуй!» Ми потиснули руки, як це бувало завжди при зустрічі на ворожій території. Та вже і день новий почався. 11 жовтня. З наших нікого не зустрів І запитав, і ствердив він Як бачиш, я один І скільки не вертів головою, так і не угледів жодного парашута А коли десантувалися під Псков Я бачив парашути Орла, Коропа, лейтенанта Петра Які стрибали за мною А 1 квітня приземлявся на лісорозробки І теж було видно парашути Леоніда, Коропа і Орла, не кажучи вже про твій. А нині. Звичайно, дуже не хотілося говорити про це, але то говори. А може, та йде злякалась, і наші полетіли назад в Естонію, на аеродром. Ні, коротко заперечив Кудрявий. Мабуть, ні. Взяв я слова підозри назад. А навіть переляканому у бомбовому відсіку не втриматись, коли люк відчинений.